Bădiță! Tu ești ionuț! După cât se pare eu, sunt bădiță, Simioane. Vin cu o veste, să-ți spun? De la cine? Îți aduc poruncă de la Maria sa. Bine? Spune porunca Mariei sale. Poate așteptai vești din altă parte? De la cine? Nu, no, nu, no, de la nimene. Așteptam, așa, o veste. ce-ai, bădiță, Simioane? N-am nimic. Bădiță, Simioane, n-ai spus la nimeni? Ce să spun, de ce te alinzi, așa, ca o muiere? Bădiță, Simioane, spune-mi. Ți-i dragă fată? De unde știi? De la domnia ta, bădiță. Se vede Întâi să spun cum a fost întâmplarea Așa Când a fost în mormântarea lui Nicolai Albu cel bătrân, calabu, A venit de la cuiești de un călăreț la curte, la Timiș Cu mare rugăminte de la sa Angelina, văduva Pârcalabului Ca nu cumva să lipsească Dumnezeu comisoia de la o îngropăciune și de la praznic Nu ai decât trebuia să o cineva pe cale Am plecat eu cu muța Acolo au fost toate bine alcătuite și săfârșite și n-a ieșit nimene din poruncele muții. Vine lângă noi și Niculă ești alb, răposatului. Ne invită în cerdac și ne roagă să privegem la lumea strânsă, să-i spunem care jupânească și care jupâniță ne place mai mult. Cinstite comise, Simion, uite colo o jupuniță subțire și bălaie, o vezi? O văd, dacă e. Uite-te lângă dânsa. La stânga se află o jupuniță înaltă și frumoasă a aceea mama ei. Așa. Și mai e încolo un boier mare, smolit și cu nas coroiat, care grăiește cu un fel de blindețe. E, acela i tatăl ei și îl cheamă Iațco. Și cel mai bogat om din țara Moldovei. Din pricina acestui Iațco, a pătimit și s-a îngropat tatăl meu. Dar ce a făcut acest jup Iațco? Un timp, în urmă, am fost cu tatăl meu și alți boieri.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 S-a auzit de întâmplarea asta de asta iarna. Întâmplarea a fost în casa lui Iațco, dar Iațco și-a păstrat capul. Poate Iațco n-a fost vinovat cu nimic. Dar n-a fost vinovat nici tatăl meu, părcă la Să-mi răspundeți dacă acest Iațco Hudici nu se cuvine să-și plătească fapta sa. Mă uitam la jupâni Iațco ascultând ce-mi spunea Niculeieși.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 A avut dreptate jupâniați. S-a întâmplat ceva pe drumul de întoarcere, bădiță? După ce am ieșit la drumul mare, la o cotitură la margine de pădure, am zărit un căpșor. Nu mult după aceea s-a întâmplat lucru de care se teme jupinia. În pădure, la un dâm au ieșit din râpă oameni armați o prin cai. După ce am pălit pe câțiva dintre sângerându-i, am rămas stăpâni. Lotrii s-au mistuit în râpă. După ce ne-am prietinit noi cu felul de vorbe,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 Jupâniați cu are așezare destul de apropiată de cetatea măriei sale. Jupânia sa anca așteaptă cu masa întinse. Dar nu știe domnia sa pe cine-am avut eu norocul să întâlnesc ieșind din divanul Măriei sale. Luați loc, lua loc! Mulțumim! mulțumim. mulțumim da, și mulțumim. zărigiu pâneasa mea și se grăbește spre domniile voastre. Fiți bine, veniți în casa noastră și la masa noastră. Luați loc! Hai, hai, hai, hai, poftiți la nu și miere, după obicei, casei. case. Dar unde este copila noastră? Poruncește cinstită, jupunea asta, însă să vie, să vadă pe oaspeții noi. Asta e copila noastră! O cunoaștem, o cunoaștem. Pe unii dintre musafirii domniei tale nu-i cunosc. Nu cunoști numai pe comisul cel mic, Ionuț? Îmi place mai mult comisul Simion.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 Asta este, dar jupânezele noastre care știu toate, spun altceva. Cinstite comise, Manole, le grăiesc cam mult. Mai sunt unii boieri mari pribeci la leși. Poate va binevoi măria sa să vă vorbească de dânsi. Eu am să ascult să văd ce aveți să răspundeți domniile voastre, care să vă poruncească măria sa...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 În seama lor ne încredințăm domnia noastră viața. Slăvite, stăpâne, cât va fi într și suflare, poți fi fără grijă. Ascultă, domnia ta, comise simioane. Măria ta. Și dă mi o dezlegare. Ascul, stăpâne. Ieri, precum se știe, am trimis o carte de iertare boierului nostru Mihu, care se află prin beag la Liov. Poftim ca uneltirile să steie. Căci mâini, orpoi mâni poate să arată semn pentru începutul războiului nostru sfânt. Eu îl cunosc pe Logofătul Mihu ca boier trufaș și înderetnic, Maria ta. Cer îngăduință, Doamne, să spun ce credem noi, eu și fratele meu Ionuț. Îngăduit-ți, este comise Simione. Noi socotim slăvite stăpâne că domnia sa, Logofătul Mihu, va veni să îngenunche -mi la mila Maria are să vie să stea acolo unde poftești Maria ta. Bănița Simeone! Ce este Ionut? Bădiță Simeone, este afară un om din partea lui Jupâni Iațco Hudici. Da? Mă cheamă cineva? Așteptai un răspuns? Sigur. Trebuia să te poftească Jupâni Așteptam un răspuns însă nu de la el. Ce caută omul? S-a întâmplat ceva în noaptea asta. Jupâni Iațco Hudici a fost lovit pe cale când se întorcea acasă. Ce? A fost furată Jupânița Marușca. Cum? Cum? Uh, stai, unde e omul? Unde aici omul? e pridvor, aici e pridvor Nu poate să-ți dea altă deslușire Vine jupâneasa lui Iațco să se jelească măriei sale, atâta se știe Cine a săvârșit fapta asta? Avem să aflăm Ieri am văzut pe jupâniță, i-am spus câteva cuvinte Mi-a răspuns așa încât în noaptea asta am avut cel mai frumos vis Doresc să aflu cine-s cei mișei Ca să rog pe Maria sa să nu le hotărască nicio o pedeapsă Să-mi dea învoire, să-i caut și să-i judec eu pe a. -a remiștit, bădiță. Cum vrei să mă liniștesc? Tu nu vezi ce s-a întâmplat. Hai să te liniștești de plin când vei dobândi voire de la Maria sa să te duci să urmărești pe Lotri și să aduci înapoi Prada. Liniștește-te, liniștește-te, jupâneasa. Și spune cum a fost. Milostivește-te asupra mea, stăpâne, și nu mă lăsat! Mi s-a furat asta noapte copila. Cum? Acum se știe cine e furul și unde o duce. Când m-am întors la Suceava și am trecut pe la dumneai Logofeteasa și pe la dumneavoastră, lui Judele Târgul, am înțeles că nu se putea să săvârșească asemenea faptă cineva decât Jidnicerul Niculăieș. Cine? Cine?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 Despre jitnicerul Niculeeș Albu Așa, Maria ta da. Am descusut fapta lui Am înțeles de ce a săvârșit-o Știu unde se duce Să poruncească Maria ta să fie urmărit Să rânduiești Maria ta Pe postelnicul Simeon Într-adevăr, într-adevăr Pe postelnicul Simeon trebuie să-l trimis Maria ta De ce? Avem noi știință, Maria ta Că postelnicul așteaptă să-i se dea poruncă numai decât Nu atât nebunia jitnicerului Albu Urmează să fie lovită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 află unde-i jupnița lui Hudic și Ridico, Așa voi face, Maria ta.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 Mulțumim, domnilor voastre, cinstite, neguțătorule. Poate vă duceți la Cracovia la împărăție? Din ce cunoaște asta moșule? Mi-i scris în frunte? A, ba, nu, cinstite, neguțătorule. Dar așa se aude. Cum s-a pus iarna, umblă sănele și vorbele între sate. Este vreo veste pentru noi? Mm, este. De vă mai aproape de mine. Despre ce e vorba, moșule? Vă zându-te și fudul, nu mândur de tineleței domnei tale. Dacă te întorci la Halici, scapi.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 Prioare fugind din râpe. Lupii apărut însă, iar căprioarele țin mereu fuga înainte, spre pădurea cealaltă de la capătul răpilor. Ce spui, în Se pare că acesta e un semn? E semn sigur, domnia ta. Așa e, Fugi repede în spatele convoiului. Uh -huh. Cu a apucat armele ca să aparat spatele. Eu rămân în față. Dați porucă și celor luați că-i primești. Da. Îl arcurile și cucura de succes! Olafrei! de te sub povegă, parul m pentru că datoria de mistreți! Îi cu parul ce trei trăiești, pară! Ce ziceți facem? La strânte să ne luăm, ori în serbi să ne tăiem. Ori să-i pălintare. tali! Yeah! Astăzi, Olafrei! Fi atent ca noi de dimineații! milă. Sunt fanii răsuflate de cai. Apucă cu o roată, eu alta. Aruncă în loc triculoată de la distanță. Și căscă! Trei la fac să ne mai fraților. Cu asemenea putere noi nu le putem pune. Cine sunteți domniile voastre? Pare că te aș cunoaște după glas. Ah. Aha, n-am mai văzut noi. ți amintești mintești acolo la Onășeni? Ce așa e domnia ta. Ești ți Păr Negru, El. frăcaul acela strașnic care a risipit și atunci oamenii. spune să înceteze harța. N-am știut cine sunteți. Îi sunt dator viața fratelui Marii tale, Comisul Simion. Eu însă trebuie să trebuie să-ți ridic viața. Ca să nu te mai poți întoarce la stăpânul tău Dar care meu? Cel care te-a împotriva noastră a, Pe legea mea nu înțeleg ce vrei să spui, jupâni, Ionuț Știu numai că aveam poruncă de la boierul meu, Mihu Să mă abat la curtea de la Volcineț Unde trebuia să fie însuși jupunul Mihu, a, sau mâin. Și jupânul Mihu nu știe nimic de ce să știe? De noi! Răspunde numai decât dacă vrei să-ți mai stăie capul pe umeri. <gântu -i> Căpățâna asta proastă ți-o dau, jupu'nionuț. Nu mai am ce face cu dânsa <gântu -i> și nu mai mi-este bună de nimic. La nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să-ți uitaie-mă, omoară-mă, nu înțeleg. Eu înțeleg, să știți fraților, că aici este la mijloc un drac. Hm? Adică cum muiere Va fi fiind fața cu care ne-a oprit Atunci la curtea din Volcineț Acel băier de la Moldova Către care ne-a trimis jupămihu Atunci cred că nu-i împrimești De numai căpățâna mea Supune-te rățoi În starea în care am ajuns Trebuie să mergem alături de acest ficior viteaz N-avem cu Nu Na, dreptate moșilia Jupă-ne Ionuț Suntem alături de domnia ta Strângeți rândurile Plecăm spre Slonim Veste bună pe cât înțeleg, miștere Iosipet. Ai spus singur ce este și până ion seama că ați ajuns în timp aici la Slonim. Ne-am străduit și noi. Cei noi? După ce am trimis noi pe Gheorghe, potezat o în înștiințare către domnia ta, n-a mai trecut decât o zi și a venit la mine o sluga lui Mihu Logofăt. S-a aflat ceva de la Nicolei Albu. Ar fi descălicat noaptea la o unul drăghici omului albu și a cerut să intre chiar atunci la Boier. Era să se vede proștire grabnică, ce dimineața Logofătul Mihu a dat poruncă să-i se să grăbească plecarea la Târgu său la Volcineț. Aha. Asta se leagă cu ce spunea Gogolea. Ce cu Gogolea? ne am întâlnit cu el pe cale. E cu noi. Spunea că are poruncă de la Mihu să mergă la Volcineț. Ce la adăpat? Te așteptam cu nerăbdare. Ești cunosc, că ne am Înainte de a ridica tabăra va trebui domnia ta bădiță să-ascultă niște povești pe care vrea să ți le spui atamanul rățoi. Unde e atamanul? Lângă căriman. Vine spre domnia ta. Ah. Postelnice, Simion. aștept de asară sosirea domnii tale. I-am spus și domnii sale, Ionut, spăr negru și o repet și acum. Vreau să mă angajez în oastea lui Ștefan Vodă. De în slujba dreptății mării sale Vodă, Ștefan, e totdeauna nevoie. La o pornim cu toții spre Volcineț. Marusca, nu mai plânge atât <gânt> Îți strici ochișorii Mișelul, n-a aici oh. Ce pot să fac? Unde să stric și cine să mă audă? Aici, oamenii noștri sunt trecuți prin Sabie Să văd dacă jupănița Marusca e la locul ei Mișelule! Ești aici? N-ai să-mi presurați-ți că și-mi ceru necoiești albul, protopiții în polduri. Necoiești albul, băboare cu noi curte. Hai să dai zahă. Uită-te, îți vezi lucrurile? să tot înconjurați de oameni. lucruri. S-au Dați-i drumul. lăsați sabia. Dați-i să în carice. De ce? Domnia ta ești postanice, Simion. Ai vrut să săvârșești ce frumoasă faptă, dar te vestesc că ai să dai seama judecătorilor lumineției sale craiului. Îți ce să încaici! carici. opriți opriți Ești lași, Când e vorba să te lupți cu un bărbat, fugi. Dar să lupți cu oficioarea asta, poți? Pune mâna pe Sabie. Pune mâna pe Sabie grabă. Mai ai culcat la pământ, să nu mă omori, nu mă omori, sunt încă tânăr. Niță, negoiță! Nu! Ah, nu. Acum treci și ia capul. Nu! Nu! Așa. Să mergem în castel. Simioane! Marușca, Marușca, te-am regăsit, iubita mea. Jupănița. Haide să te duc la rădvanul fratelui meu, Damian. Hai. Hai. Damian, loc pentru jupănița maroșca sub copil ți-l. Așa. Ține-mă de mână. Acum știu că nu mă mai amenință nicio prime, Nici, nici umbră, nici tristețe, nici moarte. Draga mea, ești aici.